Дачникам наділяють лише п'ять соток. Близько десятка людей. Чоловіки в плавках, жінки в купальниках, у строкатих каптурах, білотілі, тлустенькі, галасливі. Не робота, пляжний ярмарок. Це дачники, які за безцінь купують у городищах старі полишені хати. Будуватися тут вони не хочуть, Всякими неправдами оформлюють занедбане житло, чепурять його зовні і гарцюють тут із галасливими гостями з весни до осені. Надить їх ліс, річка, тише і свіжі вітаміни з городу. Цих заїжджих киян, які прагнуть затишку і патріархальщини, у городищах уже майже пів села. Варто пройти вулицями, і це неодмінно впаде око. Біля старої осілої у пісок дерев'яної хати під очеретом простора зібрана із скла і дюралю зі скланним дахом будова, майстерня художника чи скульптора. Із-за штор виглядають гіпсова голова Сократа, репродукція картини Босха, що зображає буйне застілля, Пучок торішніх засушених чорнобреців, пензлі у горнятку, інша садиба, обгуркані давно немазані стіни та лишви вікон. Ухідні двері розмальовані олійними фарбами, з агресивним якимсь несмаком, строкато й виклично. На дверях величезний сліпучий замок з секретом. Поруч капітальний. Недавно збудований бетонний гараж на дві машини. Біля монументального гаража хатина виглядає сиротливо і приречено. Ще на одній хаті печериці висить під стріхою лист товстої міді, на якій старанно викарбувано. Тут живе і відпочиває онколог П. Красовський і заслужений працівник культури Ковальська Світлана Федорівна з Києва. У дворищі, що сусіди ті з садибою Мировичів, стоять двоє жигулів з київськими номерами. На шворках сушаться старі ковдри, гуцульські ліжники, вишургане, обтягнуте червоним оксамитом, грубоноге крісло з бильцями. На ньому дрімає кімнатний пудель з бантиком на шиї. Штучний пластмасовий соняшник у час цвітіння встромлено в землю, Біля порога, на гілляках калини, що росте на причілку, недбало розвішено жіночу білизну, різних кольорів, виставка, без відвідувачів. Чому все це помічаємо у городищах? Нащо вони нам ці любителі модної нині не лише серед інтелігенції, а й серед міщан, ностальгії по землі, тиші, селу, у самітненню. Здебільшого не несуть вони у ці неперспективні села ні культури, ні душі, ні нових звичаїв, а лише дачну безтурботність, моральну у тому від великих міст і цивілізацій. Приїздять підзарядити свої душевні акумулятори, але село нині само потребує цієї підзарядки, духовного допінгу. Вони тут чужі, без коріння, без істинних житейських турбот. Їхнє дачне буття не робить село сучаснішим, життєздатнішим. Навпаки, підкреслює його неперспективність. Тому Марія майже не звертає уваги на своїх сусідів. Ігнорує їх. Хоча вони і знайомі, беруть у неї маврене молоко. Привозять навзаєм міського хліба чи торта. Марія допомагає їм у гродніх справах, а на похорон Івана вони не приїхали, хоч і знали, ось-ось помре старий. Той самий старий, який на прохання сина Сашка напитав цю хатину для фізика-атомника. Допоміг обминути закон, щоб через сільську раду оформити купівлю. На Федора записали хату, не побоялися, повірили. Марія Гнатівно. гукає голопузий фізик, зіпершись на заступ. Олександр Іванович приїде з Москви на дев'ятини? Марія вдає, що не чує його. Він підходить ближче, стає на межі, тепер вона змушена почути. Післязавтра дев'ять днів. Ми тут порахували післязавтра. Будемо. Може, треба транспортом пособити, чи он скільки жіночих рук, щоб вечерю приготувати. Кажіть, не соромтеся. Іван Трифонович цю хату напитав, оформив, можна сказати, купив мені дачу. Сашко дуже просив, та й поміг. А поминки упорою. Мої ж приїдуть завтра, обійдемося родиною. Слава Богу, велика. І Олександр Іванович буде? Лиш поїхав кілька днів тому. То нащо за стільки світа знову повертатися. Ми все одно будемо у вас. Можна я й друзів своїх запрошу. Іван Трифонович вартий того, щоб я затримався на день з товаришами. Ох, який чоловік був, якого сина подарував на уці. Так і залишимося, Марія Ігнатівно хати не пересидите, харчів не переїсте, а звичай у нас християнський. Хто хоче, то і приходить, діло ваше. Двері будуть відчинені. Молодиця у купальнику, мабуть, дружина-фізика, обмахуючись від задухи пляжною шапочкою, бадьоро розповіщає своїх садильників. На суботу вечері готувати не треба, сусідів на поминках гуляємо, райське життя на дачі... Якби тільки їсти хтось готував. Федір пасе мавру в лісі, Неподалік від свинтера. Лісова травичка ледь зазеленіла, Проштрикнувши торішнє листя, Тихо розсунувши глицю і хрусткий хмиз. Мавра тільна, але ще доється. Можливо, і останні дні, бо молоко густе, жирне. Попід проламаною у багатьох місцях дерев'яною огорошею цвинтаря зазеленів Чорнобиль. Гірчить він корові. Але крім кропивої Чорнобилю, іншого наїдку ще нема. Треба протриматися на гіркому, тоді й солодке підросте. Федір намотує довгий налигач на роги корові, і вона наче у короні. Розтібає старий кітель офіцера-пожежника –